Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Suratul Inshiqaq Surah ya 84 Surah 84 inajmlaya aya 25 Mwenyezi Mkutuku Subhana wa Taala anasema katika sura wakati mbingu bingu itapopasuka wa adhnati li rabbiha wa huqati naikatii amri na pakathibiti kwamba ardhi imetii wa idha al-ard na wakati ardh takapo kunjuliwa wa alqat ma fiha wa na naikatoa kila kilicho ndani yake ikajitakasha madini maiti zote zitatolewa kutokana na ardhi wakati kitikishika kiti kwa mpulizo wa mara ya kwanza waadhinati lerabha wa, wa hukat na ikati ambri ikati kwa ajili ya mumba wake mlezi wake napaka thibiti kwamba ardhi imetii hapo ndipo patakapoonekana ukweli wa utukufu wa Mjeziwa kwa naye kwa nayeamini na asioamini hapa duniani una ukweli wa mwanzo una thibiti kwa wanaoamini. Lakini siku hiyo atapata thibiti kwa wote. Wanaoamini na wasioamini. Ya ayyuhal insanu wa adam innaka kaidhun ila arabika Wewe ni mkaidi, unakaidi katika marejeo kwa wako kadahanu ukaidi ambao wakijinga kabisa. Lakini pamulaqi ujuwe tu kwamba wewe utakutana naye wako lakini hapana atakapokutana naye mola wake atakuwa mambo mawili. Kuna kupewa kitabu kwa kulia au kushotoni. Fa amma man outiya kitabahu biyamini mwenye kupewa kitabu chake kwa kulia fasawfa yuhasabu hisaba yasiira. Atahesabiwa hisabu nyepesi. Wa, wa yanqalibu ila ahalihi masurura. Na kwa aila yake peponi kwa furaha. Fa amma man outiya kitabahu wa raa dhari, ama yulalepwa kitabu chake kwa nyuma ya mgongo au kushoto wasofu ya do thubura atapigia makelele maangamivu wayasula saira na ataingia matomtale innahu kana fi ahlihi masurura. yeye alikuwa hapa duniani pamoja na ila yake akifurahii innahu dhanna alla yahur yeye alidhani kwamba hatorejea kwa Mwenyezi Mungu ukweli wa mambo ni hivyo amesharejea inna rabbuhu kana bihi basiran malaika alikuwa kimuona Fala ukusimu bishapaka na hapa na mawingu. Wal layli wa mawasaka na hapa na usiku na ulio ya kusanya. Wal kamari tasaka na hapa na muezu na pukamilika. La na tabakana antabaka. Mtapandia hali baada ya hali kwa mabadiliko Fama lahum la yuminun. Ni kitu gani kilchi makafiri wikawa hawaamini amini. Wa itha akuri alihimu la yastudun. Na inaposoma kwao Qur'ani hawasujudi hawanyenyekei balil ladhina kafaroo yukathibuna bali makafiri wanakadhibisha kadhibisha wallahu a'lamu bima yuhun na Mwenyezi Mungu yale walioyakusanya katika nyoyo zao na katika matendo yao katika muda wa maisha yao fabashirhum bi'adhabin alim wape bi habari ya adhabu inayouma, ila alladhina amanu wa amilu salihati isipokuwa wale walioamini na wakafanya meema Lahum ajrun ghayrum mannun wa atapata mal'u alladhi kana yakatika. Subhanallahi al-'azim.